Kom ind for til denne uges udgave af Get In Talk Showet, vores program og podcast om britisk fodbold. I dag er det også tre, der sidder her. Niels Heile og Thomas Gravgaard, det har jeg glædet mig til. Ja, det er et strålende selskab. Det kunne ikke være bedre. Det er hyggeligt. Gravgaard, du har du lige, lige kostet ud lidt på panden. Hvad, hvad er der sket på mig herhen? <gård> jeg har fået håndværker Kæden Kædenrøg er min cykel. Jeg var ellers på en god mellemtid ved Farum, men øh, men øh, så rådte kæden, så tog det lige 12 minutter at få den på, fordi jeg blev ved med at forveksle min egen kæde med min ældste datters kæde, som jeg ofte sætter på, og de, man kan sige, de, den samme metode virkede ikke her. så beklager jeg forsinkelsen. Gør ikke noget. Jamen, øh... Det vigtige er, at Thomas, han har overskud til, mens han sætter kæden på, lige tage et billede af det og sende det til mig, så jeg er forsinket. Selvfølgelig, lige sige. Ja, ja, ja. <laughs> det tog jeg længere. Det ville tage længere tid at skrive min kæde er råd. <laughs> ja, ja, det er rigtig ja, nok. Så nymodende, der er et billede. Øh, stærkt, men vi er glade for noget frem med øh, kravrøv. Ikke mindst fordi, at jeg ved, du har en, en, en lille ting med. Så, ja, hej. fordi nu det jo det det er jo cirka en måned til jul, ja. Oh, ja. og jeg har en ting med til dig, anede, no. som jeg ved, at du mangler helt vildt. Ja. Hvor, hvor, hvor ligger de den? De lå ude i taxaen. Vi klemmer dem derud. Siger, siger vores receptionister. Ja, altså hvad er det for en gave, du har med? Godt <laughs> tak. Har du spillet dem af? Øh, jeg har Spre ikke spildt dem af. Det er vi for klar til lytterne, som det jo er. Du får sådan et par iPhone-hørtilføn. Ja. Dem der ikke ser det her. Hvad, hvad er der med at du skal have et par iPhone-hørtilføn? Det er jeg har tabt dem. Du har tabt dem? <laughs> jeg gået, Jeg har brugt en time på lade efter. Den. Og kender du det? Jeg blev sådan ikke indbrændt. Ja, det kender jeg godt. Uh, no. Vores tak. receptionist har fundet dem. Gav Jamen... dem til mig. Og så må jeg bare lige sige, Nielsen. Nu ved du at du går meget på musik. Du har på andet ja. eller Beatles. Ja og spiller det... selv glimrende også... Øhm det der er jo ikke et ordentligt Nej, men det er også det er helt klart min B min Okay, så du er faktisk lidt glad for at jeg fandt eller have den til dig. Nej tak. Ved hvad der kan gøre mig ærre når jeg ikke kan finde noget. Det var det var teenager. Så min mor hun altid sagde hvor lagde du dem sidst? Man bare stod så hvis jeg vidste det. hvis jeg bare havde vidst hvor jeg havde dem sidst. Den siger jeg til derhjemme. Jeg gør det. Den skal nok. Velkommen til forbrugerprogrammet. Højtalffor. og cykelkæder, der falder i. Syveløfter og højtalffor og mor. Vi har noget at snakke om meget. Skal vi ikke snakke lidt? Lidt fodbold, fordi jo. der har været Premier League. Lige Black Friday også. Nej, det giver vi mig først. Ja, der har været Premier League i, i, i den her runde. Hvad, hvad står klars for jer egentlig af alle de resultater, der har, der har været? Ja, så jeg har sammenlagt set halvanden Premier League i weekenden. jeg havde ellers glædet mig helt vildt til den startede igen. Kom lidt sent ind i det var ikke fordi min her, men jeg kom lidt sent ind i Newcastle Chelsea, så det, det første det første sker det er altså, lyden kommer nogle gange ind i billedet, så kan jeg høre Alan Kuhn sige, ja, altså, hvis Newcastle giver forløbet kun haft den 30% af tiden, det skal de altså til at have gjort noget ved, men jeg tvivler på at de kan gøre noget. Noget af den stil siger han, så tænker jeg, åh, det er ikke godt det her. Så kommer billedet frem Chelsea Angreb. Selvmål. Newcastle score selvmål. Og så skal jeg lige se, om det måske kan vare hjælpe. Det kan vare så ikke. Så slukker jeg igen, og så ser jeg ikke mere Premier League. På <laughs> det er ikke mere Kæden, Ej, nej, Det det, det, nu har jeg, det kan jeg ikke mere. De tabte 2-0 til Chelsea, skulle jeg lige huske at sige. Det var måske meget fortjent. Jo. De var, de var, de var fine Chelsea. Tottenham. Tottenham Spionier, meget. Ja, ja. 100%. Uh, det kan godt være, at man skal tage dem meget, meget alvorligt. Ja, de, de... De, når man slår med Intercity man gør det på den måde og det overskud der også er altså, det ser sgu godt ud for Tottenham det ser rigtig godt ud for dem og øh, med danskebrillerne på Pierre Emil Højbjerg han var altså endnu en gang fuldstændig fabelaktig for dem det, det er, ham og Mourinho der er bare i landen, der er bare gået fuldstændig i, handen, <laughs> det, i det. jeg ser det billede hvor Mourinho nærmest står og, og væser af Højbjerg efter kampen har, har I set det? Jo men, han var, jo, men jeg, jeg så, ham efter. Han var, han var henne, og, og jeg tror, at billedet taget lige ind, han sådan, uh, chest hvor han sådan chestbomber, mm. det er en bryst mod bryst, hvor han sådan... Nå, jeg troede, ikke kom skallen. Nej, nej. Jeg, synes, jeg var underlig, at han var øh. for en vindende mand. han har også men, udtalt bagefter, at han, han simpelthen har ødelagt, øh, altså ødelagde bare City Smith-bane osv. Det gør fandme. han jo, og, og, og han er Morinus mand, han er købt på, øh, til ham, af ham, og prøv at høre, det ser, det ser godt ud for at tåle ham. Det, det, det, det er jo De har jo faktisk et fundament nu, som også med... Når det svinger for dem med, med folkene foran son og kæn, så er det altså en uh, seriøs nedskandidat. Men så sige nummer 13 nu i Premier League. Mm. Stillingen lyver aldrig. Det ser ikke godt ud for dem. Er det North London der op i kalenderen ja. for? I det var ikke lige december. Ja. Uh, tror jeg det er. Det, det er... bliver godt for jeg tog også næl til når... Ej, det gør det er jeg Jeg har også afvist at se den med uh, de tonne himlens. Jeg kender det skal jeg ikke. Uh, <løb> jeg jeg... jeg du nogen. Jeg kender uh, blandt andet jo, Lars Jacobsen. Ja, han, gør, han er altid. Uh... Jeg får altid en sms fra Lars. Ja. Hvordan går det? Hver søndag, du? Hvordan skriver hvor er i ringen? Jublringen ja. hvor... skulle han jeg bare. Skulle til ham, Hvordan går det? Hvordan går det? Ja. Så, så skrev han dengang de slog United 6-1. Var det ikke det de gjorde på Old Trafford? Har du set om Tottenham? spillet i dag, skal man. Så <laughs> Men der skal er til enige det. om i det her lukkede forum, og nu må lytterne og seerne jo byde ind, hvis de er uenige. Men den mest forbitrede fanskare i verden er vel Tottenhams. Ja, yeah. det, uh, det er... Det er nemt for os to at sige det. Men... Nå, men prøv at høre, det kan være, at det her er et genial cast med Mourinho og Jordan. Det kan det, kan det være. At det det imploderer lige pludselig, men det er da vildt godt gået. Og så nu taler man lige en ting, det er, at Harry Kane, han fører assists, han har lavet ni assist i Premier League i 9 kampe. Ja. Det er altså æh, helt vanvittigt, hvis han plejer bare at score Jeg, jeg noterer mig lige sådan nogle spillere som Paul Scholes, Xabi Alonso, Marco Overmars og Cristiano Ronaldo, de har aldrig lavet mere end 8 på en hel sæson oh, okay. nu, har lavet, <laughs> nu har han lavet 9 i ja, det, det er jo sjovt, fordi det er jo ikke sådan, man så Harry Kane for nogle år siden Nej, der var en for af det hele Men hvis han også begynder at skabe nu Det man frygtede lidt for ham og Tottenham, det er jo en skade Hvad det vil gøre ved konceptet ja. også ikke? Men det ser blindende ud for dem lige nu Den, okay. den top 3, der er der lige nu, kunne godt blive sådan, at det slutter det, det kunne det meget vel. Skal vi ikke uh, hoppe de til det? er ikke home safe i Europa League, vil jeg så lige sige. Nej, det er, er, er, er, er, er Lotte ja. Ja. ja, Hvad skal de helst tage noget for den kamp? Men jeg vil sige, nu så jeg den omvendte kamp, ja. ikke, og Lotte uh, jeg har set uh, puslingehold spille bedre på fælden <laughs> end, uh, end Lotte Gorts gjorde, så jeg, jeg tror, at der er en chance for at de vinder kampen. Okay, det, det satser vi på så. Jeg ved, at Tottenham også kan blive et tema i dagens første tema, fordi uh, dag, ja, i dagens første emne, vi skal tale om, nu skal vi nemlig snakke om uh, forbudte skifter i engelsk fodbold. I denne uge har vi nemlig valgt, at vi skal tale om de mest forbudte skifter, vi nogensinde har set i britisk fodbold, sådan historisk. Og grunden til, at vi skal det, det er jo fordi, at der har været et, et rygte her i, i sidste uge, om at, at Inder og Arsenal overvejede at bytte spillere simpelthen. Christian Eriksen til Arsenal, Granit Xhaka til Inder. Og det fik os til at spørge ind på, på 6'ernes Facebook-side, hvis vi lige kan få, få den kaldt frem en gang her med en, en flot lille grafik med Eriksen i en Arsenal-trøj. Det ser jo næsten helt forkert ud. Øhm, det er godt øh, lavet grafik. Vi har. Det har rigtig godt lavet ja. vores uh, grafiske departement. Og, og, og det ja, fik jeg simpelthen til at tænke på, hvad har de mest forbudte skifter været i, uh, i engelsk fodbold. Og, uh... lad, lad, kan vi ikke se, hvad Bruno siger. For det synes jeg er altid er spændende, når vi sender sådan nogle ting. Jeg vil også bare sige, at vi blev til at reteglære at sige. Det, det er jo et rygt, der har kørt i Italien. Mm. Og som jo også på en eller anden måde selvfølgelig ender i England, og som så kommer til Danmark. Og det er jo bare rygter, der er masservis af. Men der er også noget ved, det, hvor jeg tænker, måske vil det være en god idé for begge parter, hvis vi tænker, at Eriksen gerne vil tilbage til London. Ja. Så er det jo en mulighed. Hvis, uh, ind der gerne vil af med ham og få Kranjčar i stedet for så er det faktisk også altså det, det kunne være at der var mange der vil blive glade den her handel ikke det kan være en win-win situation der er jo også folk der ind der skriver at der er både nogen der byder ind med nogle af de største sådan rival transfer historien som vi kan men lidt tilbage til at nogen der skriver han er velkommen det kunne være fedt det er måske nogle Arsenal folk der der skriver det altså Ashley Cole for Arsenal ja ja den var også jeg, det, jeg tror, vi var også, kommer også. tilbage til det der ikke men, men og Saul Campbell så nævnt Sol Campbell ja den skal vi også nok vente men det som jeg sådan ser som det overordnede Øh, indtryk fra de folk, der byder ind her, det er, at for de Arsenal-fans, der er ind, der, der vil det være okay, han vil være velkommen. Vil man bare helt sammen velkommen som, som Arsenal-fan øh, til en tidligere Tottenham-spiller? Det tror jeg godt, du kan med. Fordi der er jo også en, en vis grad af, af hånefest hone, over det, og kunne sige, at vi har ja, den mand, som betyder så meget for Tottenham, det har han jo gjort, Eriksen. Jeg er helt sikker på, at for Arsenal-fans, så vil det ikke være noget problem. Jeg tror, det er problematisk for Tottenham-fansene. Tror der er det... forskel på engelske, arsenal til længere og danske, hvad de synes Tror jeg nemlig også godt, der kunne være, fordi vi sidder jo også med danske bredder. Vi vil jo gerne se en, en Christian Eriksen have succes, ja, Æ, kunne klare sig godt på landet. jeg kan ikke se, at det skulle være et problem for Arsland-fansene, hvis han kommer og bidrager med noget godt. Altså, Nej. Jeg tror, tror I, at historien vil gøre ondt på den? Altså, de gik meget godt med sådan og gammel, jeg? tror, det har meget med personlighed at gøre. Ja. Æ, altså, han, han er jo, øh, selvom han er meget. Øh, oh, enden, du ligger den bare der. Ja, ja, ja. <laughs> en den er væltet under bordet. Selvom han har været dominerende på banen, også i kampe mod arsten, så har han jo ikke en dominerende personlighed. Jeg tror i virkeligheden, det er de dominerende personligheder, som kan gøre mest ondt og, og, og efterlader sig, hvad kan man sige, størst aftryk af had i en rivaliserende tilhængerskare, så jeg tror, han har på den led sin personlighed med sig. Men vi har jo også set uh, med, med, med nogle Chelsea-spillere, det kunne være Peter Tjek, Viljan, David Luiz, tage til Arsenal. Det er ikke helt lige så stor uh, rivalisering, men stadigvæk. Darcy Kohl til den anden vej, gjorde det jo ondt. Den gjorde ondt, ja, men, men de andre er jo bare blevet taget ind, altså fordi at, ja. de har kunnet styrke uh, en trup. Jeg den af rivaliseringen mellem Arsenal Tottenham er større end den men mellem Arsenal og Chelsea, trods alt. Ja. Det, det tror jeg også... Jeg, ved, eller jeg var jo på arbejde i går med vores gode kollega Lars Jakobsen, der både selv har spillet i England og også holder med Tottenham. Så skal vi ikke lige prøve at høre, hvad han sagde til den her potentielle, det her potentielle skift fra Christian Eriksen til, til Arsenal? Jamen, det, det jeg er jeg have det skidt med. Altså, du står og smiler ikke, for du kan jo godt lide Arsenal. Det er en god spiller, ja, ham vil helt og vi kan jo sagtens begynde at snakke Tottenham med Arsenal. Nu, det tænker det gider du ikke lige nu, som det ser ud lige nu. Men, men nej, altså... Jeg kan godt se. ud af det. Jeg har selv været i gamet, og, og Christian Eriksen, han skal flytte derhen, hvor han føler, at, at der er det rigtige for Og jeg tror rent faktisk, og det har vi også snakket om før, at de har en rigtig, rigtig dygtig træner i Michael Arteta, som også spiller en form for fodbold, som vi passer Christian Eriksen ganske, ganske fint. Men det ændrer ikke på, at, at, at den er den, den, er, den er ikke sjov, altså det, det er den ikke øh, for, for Tottenhams øh, fans, og det bliver den jo så heller ikke for, for Christian Eriksen i de, der per, i de der første perioder, og første gang man skal, skal møde i gamle hold, og den, det, er jo, altså, det, det kræver lidt mental styrke at lave det nummer der. Vi har taget sidst, tror det til at Jeg tror ikke, det sker, nej. Det, det gør det ikke. Nej, det sker ikke. Det sker simpelthen ikke. <laughs> Det sker ikke, siger Lars. Det er også næsten ikke som ekspert han udtaler sig. Nej, ja. det er. Det, det er hvad han det, håber. Det, det er som, det er som fan. Vi må se hvordan det går med det. Det er jo svært at sige. Det, det er et løst rykte, men Nu har vi, vi optaget det her i dag. Mand at der har jeg set en præsident der ved ud og sige at at Eriksen han har bedt om at blive solgt han også. Han skal jo nok videre. Ikke? Ja, på et eller andet. Øh, og så kan man sige hvis Eriksen og familien har været glade for at bo i London så er der nogle muligheder. Der er Tottenham tror ikke han kommer tilbage til. Mm. Fordi de har man Marine ved at der var et problem der og de jo så kører det jo fint. Og få, hvorfor vi startede med? Så er der Chelsea. Jeg synes ikke, de virker, som om de har problemer med den position. Så er der West Ham, som jeg tror, vil være for, for lille en adresse, med al respekt i øvrigt til Lars Jarmsen og kompagné, mm. at det, det vil være for lille en adresse for... for øh for skal vi ikke tage og lave en øh, top 3? Det ved jeg, vi skal, for det vi forberedt os lidt på over de største øh, rivalskifter, de mest forbudte skifter i britisk fodbold. Og jeg synes, vi skal blive enige om en. Vi kan jo komme ind med, byde ind med nogle forskellige, men, men Gravgaard, har du en, du vil, du vil prøve at spille ind? Jeg synes, netop det er vigtigt, at vi bliver ja. enige. Jeg synes, det er, det er sjovt, at og vi prøver på, i stedet for, at vi sidder med hver vores. Ja. Så kan folk diskutere derude, hvad de synes. Vi lægger den ud, og så må folk byde ind. Ja. Altså, jeg har to kandidater. Ja. Øh, og øh, jeg vil sige, at den sidste af dem er, er, er mit bedste skud. Men, men lad os lige starte med, med Brian Clough som manager, for vi taler jo også manager. Ja, brittisk fodboldmanager også, ja. ja. Uh, Brian Clough uh, overtog jo Derby, da Derby County lå i 2. division tilbage i, i 1967, uh, og uh, førte dem op i nyere stræk og gjorde dem til mester i 1972, for første gang i klubbens historie. Uh, når også en Europacop-semifinale, altså Europacoppen for mesterhold Champions League, uh, den daværende Champions League. Men alt det skulle man jo tro, bliver slettet af den kollektive kommelse i Derby, da han nogle år senere efter at have været at Brighton og Leeds tager til Nottingham, og faktisk overgår den bedrift. Derby og Nottingham, de ligger med cirka 25 km mellemrum. Der er ikke langt. To meget identiske fodboldbyer, der også kommer fra meget sådan identiske placeringer i hierarkiet. Først tog han Derby, førte dem op øh, til den allerøverste plads og næsten til tops i Europa. Men med Nottingham, dem fører han også op fra den næstbedste række. Han gør dem til mester, som nyoprygger i 1977. Øh, eller i 1978 De rykker op i hvor efter han to år i træk vinder Europakoppen For mesterhold med Nottingham øh, i, I 79 og 80 Og sidenhen fire ligakopfinaler i England Så øh, jeg ved at der er en statue af med Nottingham og ved hvad Det er der faktisk også i Derby, Men der står han så sammen med sin assistent Peter Thaler Fordi jeg tror alligevel Det er mit indtryk at man i Derby øh, Forbinder ham med lige så meget smerte som med glæde ja fordi han tager til rivalen og, og gør det, det fordi hele sammen med ja. det, han præsterede, ja. som var fuldstændig monumental bedrift, alligevel overgår han. Og hvorfor pokker skal det så lige være i Nottingham Forest? Yeah. Et hvilket som helst andet sted kunne det have været i Brighton, hvor han tog hen bagefter, kunne det have været i Leeds United færre nok, men Nottingham, hvorfor lige der? Ja, fordi vi er jo inde og røget ved noget her, som jeg synes er rigtig virkelig smerte. Mm. Altså, Darby-fans der smerte har været til at få på, da Nottingham Frost løftede den der store pokal 79, var det 79, 79 års, første gang? Malmø, ikke? Øh, hvor Brian Clough blev personificering af det med hold. Han lavede noget, som jo også minder lidt. Altså, han, han ændrede klubben, han løftede den op på, en, på, en, på et niveau, hvor de ikke havde været før. Og se det som Darby-fans, det har været frygteligt. Et Darby-hold, som jo røg ned igennem systemet, og så vil ja, huske omkring det. Altså, de det ligger stadig forud for der, hvor, tøj, hvor Nottingham ja. piger. Det har været nogle lange aftener i en The clou, clou Household, hvor han er og tænkt, hvad pokker skal jeg gøre her. Fordi det, ja. det, det, det, gør jo, det er jo en stor ting. Og bliver vel også set som en større legende, i, i, når man tænker tilbage på ham i, i Nottingham. Men, men den skal på top 3, den her. Det synes jeg, det skal. Helt klart. Den, den noterer jeg på et eller andet sted på listen, så må vi finde ud af, hvor den skulle ligge øh. men Jeg synes, vi, vi kommer ikke udenom South Camp. Nej. Det er et kæmpe skifte tilbage i 2001, hvor jo, som jo kom bag på hele fodboldverden i en grad, som er fuldstændig ubegribeligt. Uh, vi har jo mere en historie. Hans kontrakt udløber for mm. Tottenham. Og der er jo indikationer undervejs på, at han vil et andet sted hen, men han siger faktisk også selv i januar måned før skiftet om sommeren, at det kommer i hvert fald ikke til at blive sådan noget. Undervejs i løbet af det forår har der så været en kontakt mellem ham, David Dean og Arsen Wenger, hvor de har holdt nogle møder, hvor han tilsynelig altså har fundet ud af, at det kunne han godt tænke sig at komme. Og det er så lidt under radaren, det her. Det er også det, som jeg vil tilbage til, med, om man kunne gennemføre det her i dag. Det er så lidt under radaren, da Arsenal indkalder til et pressemøde øh, på deres træningsanlæg for at præsentere nye spillere. Så sidder der to folk fra den engelske presse, fordi man regner med, at det er formentlig en eller anden frispiller fra Frankrig, som Arsenal Wenger hedder om. Så kommer sol gående ind til det, som, ble, som jo er, det forbudte, det, det, er jo det forbudte skifte. Eriksen vil jo være Tottenham ind til Arsenal. Det her, det er jo Tottenham Arsenal direkte. Ja, det er deres anfører, de stjæler Arsenal det på Det er talismanden, ja. det er symbolet på Tottenham, som man, man hiver ind, og som samtidig med, som parallelt til det, du siger, jo er den mange brik i vingers puslespil nummer to. Det, som gør ham til mester i 02 og Invincible i 04. det er faktisk All Campbell, der løfter det. Må, så... Hvordan havde I det som Arsenal tilgælde dengang? Nu kan vi jo lave sådan en objektiv Christian Eriksen test, så Jeg, jeg, kan, jeg kan huske, jeg, jeg var sikker på, jeg havde, jeg, jeg havde, det løftede min sommer Helt vildt, da, da, da den underskrift, blev lavet. Altså, det var helt overdrevet, så meget det betød. Var, var det mest det at tage ham fra Tottenham? Jamen, det var jo en Du kan tage en cocktail, og så kan du hele 50-50 op og noget is i at drikke den. Det var, det, var, det, var, det, var det lyder lækker i de Det var ja. magi, mand. Det var, jo, det, det var jo magi, og jeg, jeg, jeg har fuld forståelse for de Tottenham-fans, der stadig synes, at det er, at han var en jamen, alle mulige græmord. Og så vil jeg også sige, at, at, at når man kigger på det i 2001, der var internettet jo lige kommet op at køre. Hmm. Men Instagram... Jeg har så været nede nogle gange siden. <laughs> ja, ja, ja. Så sent som <laughs> men, men, Men på det tidspunkt, der var Instagram, Twitter, alt det der, det eksisterede ikke. De kunne ikke have lavet det nummer i dag. Det vil jeg våge at påstå. Ja, for der gik jo ikke om, at han havde gået tur med David Dean hjemme i, hans, i baghaven, ja, men... og over et halvt år gået og masseret ham og fortalt om Arsenals visioner. Ja, ja og, og, og, altså. og havde fået sat ham ind på holdet. Og, ja. og, og i dag ville der jo være en eller anden med et kamera, eller en eller anden med en, som havde tweetet noget, Campbell havde set i David Dins mm. have. Whatever. Dengang skulle du de ringe til en avisredaktion og få dem til at tro på historien. Det kan jo godt være, at der er nogen, der har lugtet lunden, men den har ikke kunne komme igennem. I dag var den død i fødslen den der. Det havde ikke kunne fungere. Og det der må, må smerte øh, allermest ved han transfer, er også, at han tager der over til Arsenal, og så vinder han, altså the double i første det det. sæson. Det, det er jo der. Ja, altså, altså hvis, bare, hvis nu bare han var skiftet, så kunne man, man have ham, men går ind og bliver... Fekk har vinder også sæsonen efter og så den her Invincible sæson spiller en Champions League finale hvor han scorer og altså, altså ligesom Michael Laudrup hvis vi må være hun ja, for de britiske målbevægelse også tager mesterskabet med sig fra Barcelona i 94 over til Real Madrid det, det. så det er jo den her kendelse at uh, rivalen er, er simpelthen bare en, en større klub en bedre klub og åh jeg tror også så kampet gik gennem nogle altså jeg tror han havde en god århverv, men jeg tror også han havde nogle år hvor han stadigvæk blev mødt. det. Han, det endte jo faktisk ret skidt på nogle måder han forlod en kamp midt hvor han kørte i pausen hvorfor fordi han blev taget ud af vinger og sådan jeg tror ikke et Nevndes havde at specielt det specielt godt med, med skifte, men han gjorde det sportslige rigtigt i, i den situation. Mm. Ikke? Jo, fuldstændig. Jamen, øh, han, er, han, må være... ja, han må være med på listen. Ja, vi skal i hvert fald være med på listen, så må vi diskutere, hvor han skal ligge hen. Men, men jeg synes, den er... Den er øh, det... Altså, Brian Clough tror jo ikke direkte nej, fra Derby til Nottingham. Så det der med, at, at det, det er direkte, det synes jeg også øh, op. Det ja, og det her med, ikke? at du hapser ham gratis. Også, på en eller anden måde. Du får ikke nogen kompensation <laughs> eller noget som helst for at bare tage og noget bare direkte til det valg. Ja. Øh, ja, han er klart en, en kandidat. Så har jeg noteret... Øh... Jamen, jeg har noteret nogle forskellige, men, men Peter Schmeichels skift, det må vi på en eller anden måde... Også have med, øh... altså, der er jo nogle folk, som har været i både City og United, ja. også, og jeg, hvor jeg tror, Thomas, det må du også kunne fortælle mere om. Jeg, får, jeg tror, det værner folk, Michael Owen kommer fra, den, fra Liverpool og United, ja. mellem Liverpool og United, som, som tilfældet var i hans, hans situation, inden man skifter faktisk mellem United og City, mellem forskellige jeg tror også, kan, at man skal se det lys af uh, styrkeforholdet dengang, at, uh, at, at Manchester United-tilhængerne, hvad kan man sige, havde fået det bedste fra Peter Schmeichel, og følte vel nærmest deres position i byen understreget af, at han først i de døende over sin karriere, uh, kunne fornedre sig til at spille for Manchester City, som de jo ikke rigtig betragtede som en trussel dengang. Hvis Peter Schmeichel, han var skiftet til et Manchester City-hold, som var en direkte udfordrer til Manchester United på det tidspunkt, så tror jeg, at den havde, den havde gjort ondt. Øhm, ja. den, den gør ikke ligesom, men der findes jo stadig for eksempel det her klip ind på YouTube, hvis man går ind og kigger, hvor de står på Main Road ned i, i tunnelen, inden ja. en kamp, og smiler øh, hilser på flere af spillerne, Ryan blandt andet osv. Gary Neville, han nægter simpelthen at give hånd til. Jamen, Peter så, Smart, han kigger bare lige ud, ud, ja. lige ud Og der har han simpelthen også bare sagt efterfølgende, at, at, at altså, der var to årsager til, han gjorde det. Den første var, at du skifter ikke, uanset hvad du har opnået med, United, du skifter ikke til City og spiller der. Det vil han aldrig gøre. Han vil aldrig skifte til Gary Neville til. City til Leeds eller til Liverpool, okay. det gør man simpelthen ikke. Og så Leach, den anden er også, det, det sagde han også ja. kunstens vidt. Og så den anden, som jeg synes var meget sjov, han gav en, en begrundelse, var også, at der var den her uh, Alex ferguson mentalitet. Vi hader alle inden kampen. Inden kampen der havde de alle, så kan vi give, ja. give hånd bagefter kampen og sige uh, god kamp. Men, men inden kampen der er vi bare, vi havde alle og alle hader os. Men var Michael ikke også? Det var ikke direkte skræmmende. Nej, det var ikke direkte skræmmende. Har der via Nej, Portugal eller så øh, og... Vilde, og... Ja. Præcis, men præcis. bare det, at man ligesom var derovre, han ville bare ikke øh, have det. Jeg tror, at det der Michael Owen-skiftet mm -hmm. gjorde mere ondt på, øh, på Liverpool-fans, da, da, da det skete. Ja, han spiller jo i Liverpool i, i start 0 og ja. så videre. Han og er også vi... en lokal dreng, ikke? Ja, ja, præcis, talent øh, og så videre. Så, og så har jeg også set mig frem til, at mange uh, Michael, Owen, ja, Michael Owen der, fordi det var også et tidspunkt, hvor Liverpool halvede så meget efter Manchester United, at det de var længe, de mm. det der mesterskab begyndte at, at, at være langt væk. Så han har gjort ondt på den, men igen, det er jo ikke et direkte skifte. Der er rigtig mange, som jeg også har været inde og kigget lidt på, som frem her Wayne Rooney skifter fra Everton til Manchester United, som noget, der gjorde meget ondt på Everton-fansene. Fordi det var også, jeg skifter fra jer lillebror til storebror over i nabobyen. Og næste gang jeg dukker op, så kysser jeg øvrigt det logo, som sidder på min prøster United-logo. Wayne Rooney også i spil her, synes jeg. Jeg har en i spil, som jeg, det er måske ikke en af de mest sådan kontroversielle skifter, men alligevel så kan jeg bare huske, hvor ondt den gjorde på mig. Det var Robin Van Persie, der skiftede til United i 11 eller 12. Det kan jeg ikke ja, huske. Ja, kan du også tage med mig. Ja, men jeg kan bare huske den der Van Persie-transfer, Persie. fordi ja. den, er, den er lidt, lidt uh, sammenlignelig måske med, hvordan Tottenham fans havde det med Saul Campbell-transferen. Fordi det er et billede på, at den klub, du holder med... Der er din bedste spiller øh, for god til den klub, ja. og tager til en rival til United, hvor han så, øh, det var i 12, fordi det var lige da de havde tabt det mesterskabet på sidste spildag til City, den der legendariske mm. Aguero, og så øh, henter United så Van Persie og bliver mestre. Øh, med ham Men det er dog trods alt, hvad kan man sige, en sportslig Øh, rival, først og fremmest. Mm. Der, der hvor, hvor jeg mener, hvor hvis vi, altså en vinder, vi skal have, der skal vi op og finde en, der ikke bare skifter mellem to rivaler, der, der er sportsligt nogenlunde lige kompetente, Enig. men som også har det her arvefjende aspekt. Ja. Ja. Og det med al respekt ved, det ved, er Arsenal Manchester United er jo nyere ting, og hvis de er -rivaler, så er stort set alle i top 6 jo er mm. på et eller andet Men fra for at vi bliver kaldt en Arsenal-fikserede podcast, så skal vi med Asli Kohler også lige sige, at det var også et tidspunkt, hvor Chelsea på alle parametre tog magten fra Arsenal lige fodbold, Mourinho, der kom ind, og Abramovic, der kom ind. Der var, der var en følelse af, at nu blev Arsenal altså sat tilbage i det her Chelsea-mandskab, som havde masser af penge, og han blev jo også symbolet på det. Han bliver jo symbolet på, at vi kan betale for ham, og vi, vi kan give ham de mesterskaber og, og, og, og den fame, han gerne vil have ham her. Ikke? Og det er jo det, der gør mest rundt nogle gange. Det er, når det så bliver et skifte, og han. man ser ham have kæmpe succes i den anden. Er der andre, vi har glemt? Fordi ellers er jamen, jeg ved ikke, men, men... Er der nogen af Brunos, vi kan... Jamen jeg sidder og, de, Det er faktisk de samme, jeg har skrevet med Sol Campbell. Så de skrevet øh, også, at, at et skifte mellem Newcastle og Sunderland, eller mellem Manchester United og Liverpool må også være nogen, der... Er der ikke en Celtic Rangers-spiller? Jeg har nemlig jo, en, en, en, en sidste joker. Ja, og det er, det er mit bedste kort, jeg smider nu. Kenny Miller som øh, starter i Hibernian, kommer til Rangers i sæsonen 2000-2001, øh, som ikke er en god sæson for Rangers. Det lige er Martin O'Neill, der er taget over i Celtic, og, og de, de smadrer bare eller alle den sæson der. Så han er en sæson i Rangers, tager til Wolverhampton, hvor han er fire år med øh, Der er fem sæsoner. Så henter Celtic ham. Og der kan man sige allerede der, okay, han er en tidligere Rangers-spiller, der skifter til Celtic. Allerede der. Det, det er kontroversielt. Og jeg kan huske det første år. Firm. I øvrigt en kamp, hvor Thomas Grausen scorer også for Celtic. Mm. Der scorer Kenny Miller så øh, for Celtic mod Rangers. Og det var et meget specielt øjeblik for både Celtic og Rangers tilhængerne. Øh, han forlader så Celtic igen med et mesterskab i, i, i 2007. Øh, tager til øh, Derby. Og er der en sæson. Og så vender han tilbage til Glasgow, men til Rangers. Nå. Fra 2008 til 2011, hvor han så i øvrigt også scorede to mål i, i sit første Old Firm, øh, efter han er, han er vendt tilbage. Han har så sidenhen opholdet i for fra Bursøsbro og slutter, eller har så fire år yderligere i Rangers. Så meget en Rangers-mand, der alligevel i sin karriere når at være selv til. Det der er det specielle her, det er det der med, at du ikke bare skifter til en ærk godt nok med en mellemstation, men du skifter tilbage igen. Mm. Det er han den kun anden, der har gjort i historien derovre. Den første, der gjorde det, det var i 1896, tror jeg. Det vil sige på et tidspunkt, hvor de egentlig ikke var rivaler. Det kom først senere. Du har accepteret, ja. altså, at han kom tilbage? Ja, blandt andet, fordi han scorede ja. de her to mål i, i, i et overfølgende mod Selv til Hurtigt. Er vi i nu, Fordi nu bliver vi nødt til at gøre ja. det og ja. af. Er det er vi, eller det gjort færdig med en top tre her? Er det Brian Clough, Kenny Miller, Sol Campbell vi ud. Det synes jeg, det er de tre i hvert fald som som sig ja, på. Men der vil jeg faktisk sige Sol Campbell, fordi det er direkte. Og det er førstepladsen her vi snakker ja, om. Ja, han går direkte over. Hvis jeg Sol Campbell øh, på førstepladsen, hvem spejler på andenpladsen? Er det, er, det, ja. er det Brian Clough eller eller Kenny Miller på ja, jeg, jeg synes faktisk Kenny Miller giver ja, og indtryk ja, på mig. Det, det, er, det er så tunge tunge, ja. tunge tunge følelser vi har med Frem at gøre. og tilbage, man. Og så synes jeg er, at Brian Clough er jo til alle dem som øh, hvis forældre måske har siddet og set gang Forest i Europa i sin tid. Det kan byde. Og igen, den var heltæk værende han i 2010 denne her status sammen med Peter Taler i Derby seks år efter, han døde i øvrigt. Det er et top-side. Så Brian, ja. Brian på 3. Kenny Miller på 2. pladsen og Sol Campbell på 1. pladsen over de forbudte skifter. Og vi vil jo helt vildt gerne høre jeres bud derude på, hvad, hvad de mest forbudte skifter er, hvis der skulle være nogle kommentarer til det, eller de følelser, der har været, mindst lige så meget, for det, det er jo det, det lever af også det her. Og måske også for Tottenham-fansene på banen. Nu går det jo rigtig godt. men Hvordan ville I have det med et Erikssons skift? Det kunne jeg godt tænke hvor mange Arsenal-fans, der har været inde, men jeg synes ja. faktisk, det er også spændende at høre. Hvad ville I tænke, hvis han pludselig trækker en rød trøje på og løber rundt 6 km ned ad vejen? Det må ikke være sjovt. Det næste lille segment, vi har forberedt her i Get In Talk Show, det er faktisk noget nyt, noget, som vi er kommet på. Og det er noget, jeg prøver at bringe lidt i spil nu. Jeg glæder mig til at tage jer med ind i den her rejse, fordi det er nye fodboldmanager. 2021, det er lige udkommet. Øh, beta kom for et par uger siden, så begyndte jeg at spille den, og nu det er det hele det fulde spil. Øh, kommer jeg godt tænke mig at, at tage jer lidt med på, på, på den rejse. Eller ja, vi det football-manager, man kunne spille på kommende var 64 også? Det, det hed jo championship-manager øh, før i tiden. Niels, det ved jeg, at du også har... Jeg har spillet meget Championship Manager. Ja, hvad er jeres forhold egentlig til de her managerspil? Øh, det kostede mig et år på min uddannelse. <laughs> det er faktisk speciale. Og så sad jeg hver morgen og satte mig ned klokken ni og så sagde, okay, spiller jeg ind til frokost, skal jeg godt spille Championship Manager. Ja. Så, jeg kan huske, at jeg havde Wimbledon, som jeg førte frem til europæisk storhed og general, general glory. Og så solgte du dem til... Købte Brian øh, Laudrup blandt andet ja, til øh, Wimbledon. Nej, ja. og, og, og, og Han var det kreativ etseligt, som sammen med alle de her tonser, Leonards, alle de der folk der, som lå og, og var, var virkelig hårde. Ja, og så vandt jeg en masse ting, men jeg kan også huske, at det kostede mig et år til SU. Ja, men sådan er det nu, og jeg har også brugt tre i gymnasiet på at sidde på bagste række og jeg at kigge op interesseret på lære. Jeg har ikke og... spillet computerspil siden øh, 1987, tror jeg. Er det rigtigt? Jamen, der kommer du over firetrestopet. Jeg har, jeg har øst ikke spillet. Jo, vi blev tvunget til det, fordi vi havde en turnering her på arbejdet. Hvad var det, vi spillede? Det var Fifa, vi spillede ja, der. Har man godt ja. se. det? Ja. Hvor jeg, jeg, jeg, jeg spillede tre kampe. Jeg havde ikke et skyd på målet. jeg træb 9-0 til sine ja. <laughs> Det kan jeg kan godt huske. Og humør, humør, der nåede. Serbart. Nogle lige <laughs> men hun ja. er også, hun er også god til Fifa. Kan jeg huske. Jeg, jeg tror øh... faktisk, hun får spillet i de øjeblikker. Hun... Ja, det, det ja. tror jeg også. Ja. Uh, nå, men grund til at jeg taget det her med, uh, Fodboldmanden. det er fordi, at uh, jeg startede jo en karriere, da det udkom her fra et par uger siden, og der startede jeg faktisk med Newcastle. Newcastle. Åh, Stakkel. stakkels. lidt for at hylde dig. Newcastle fan, det går jo ikke så vanvittigt fremragende, kan vi måske sige i Premier League, men jeg vil gerne prøve at se, hvad kan jeg gøre det her til, og så tænker jeg bare det kunne være sjovt at vise dig. Jeg har spillet en sæson, hvordan det er gået i den men sæson. Har du overhovedet du et budget, for det har det rigtige Newcastle. Det, det har jeg faktisk, og så kan jeg jo lige fortælle hvordan det er gået. Ja. Du kan komme med nogen råd til. Hvad skal jeg gøre? Hvad, hvad synes du om den måde jeg har trukket? Kan du, kan du tage den op på skærmen? Ja, jamen, jeg har faktisk, hvis hvis de kan vise på skærmen derude, så kan du se her. Det kan være det lige lidt hvordan den endte. Min første sæson. Europa League, du har fået os ud i Europa. <laughs> Arslen blev nummer fem. Der har fået jeg i Europa. Du hvad, hvad med, at vi sparker Mike Asley ud, og så får vi Simon Egeskov ind derovre? Skal <laughs> vi ikke gøre det? Se, jeg, var... Jeg, proud to announce jeg... Mr. jeg var et point fra at spille jeg i, i Champions League øh, gravråd. Øh... Det lige jo 2012 sæsonen, hvor, hvor vi også kun mangler et mere for at komme i Champions League. Og højdepunkter fra sæsonen kan jeg vise her i vores program, hvor... når det er så fra den her sæson, hvor jeg også er gået lidt i gang. Men du kan se til sidst, uh, her er vi nede omkring... Uh, jeg har en rigtig god stemme her. FA Cup semifinalen vinder 2-1 over Everton. Nå. Slår så Crystal Palace 2-0. Slår United 5-0 på uden. Nej, vi taber finalen. Ej. Ej. Nej, vi taber finalen. Selvfølgelig, mand. Eneste mand på Wembley. Thomas Kraggaard står med en tørklæderen. Jeg står bare og er glade. Ja. Coronarestriktioner har du overhalet. Så, så ingen det, titel det til dig? Ingen, ingen titel til mig nu. Jeg taber FA men nu er i Europa League, og, og det skal nok gå godt. Og jeg, jeg, jeg vil bare gerne lige vise dig, at det ja. får lidt opmundring. Og, og, og jeg har lavet en meget, meget stram 4-4-2-taktik, hvor hver gang jeg får den nede i, i forsvaret, så bliver den bare en lang i dybden til uh, Callum Wilson, og så en, der hedder Patson Daka, en, en sambiansk. af de der kan vinde Nej, de er de dem her. Men jeg øh, er sådan øh. løskerig på, fordi jeg, jeg kan huske, da jeg spillede det spil der, der kunne man jo godt se potentiale hos mange spillere. Der var nogle af de spillere, som gjorde det godt ja. øh, på tallene, som også sådan 3-4 år efter kom frem. Hvem, er, hvem, er, hvem skal man holde? Ja, men noget af det, som de er jo vanvittigt gode til, de her, der laver spil, det er faktisk at forudse hvem der er de største talenter. Altså, der, der er et, et analytisk arbejde, jeg har læst lidt om det før, som man slet ikke forstår, altså i at, at være ude i klubberne. Øhm, der er blandt andet ham her, õh, Ungarn Schubelslej, hedder han ikke det, Den, der, der ja. også sendt dem videre Adam. til EM nu her. Han har faktisk købt til Newcastle også. Øh. Ja, det Vil det, du være, jeg vil jeg være tilfreds med, med, det. med ham? Jamen, øh, alt, alt hvad der kan hjælpe os nu, synes jeg jo faktisk, at i virkelighedens Newcastle, der er kommet et par fornuftige tilgange for en gang skyld i, sommer, mm. i sommerens løb. Men, men der er jo også mange skader derop fordi øh, der vilder en forbandelse over anlægget øh, eller... Han blev sur på mig. Da jeg hændede ham, der lovede jeg så, at jeg ville få stærkt forsvaret. Det glemte jeg så, at jeg havde lovedet ham. Så blev han sur på mig, og jeg gjorde det ikke. Kan de blive sur? Ja, ja, de blive sur. Så er de bare utilfredse. Så spiller de lidt dårligere, og de udvikler sig ikke helt så meget. Men er der ikke sådan en torturknap, du kan trykke på? Ja, men ikke rigtigt. Det, man klassisk gør, rykker ned på u 23-holdet. Det er nede i tortur Men Bare lige for at lukke den ned. Men ikke helt nu, fordi da jeg spillede, der var løsningen altid at købe Brian Laudov. Okay. Wimbledon, engelskmester Bum, Brian Laudovre var købt Så Sådan <laughs> var det Det er det nemmeste det det. Jeg tror det var i, i slutningen af 90'erne Jeg spillede rigtig meget Rigtig, rigtig meget Som jeg ja, at ja. til SU. Jeg har et spørgsmål til dig Der, ja. du sig, Kan man spille det her mens, mens man har zoom med. <laughs> det, kan man, det må du ikke sige til vores chef, Søren Klæsdrup. Ja, det kan, det kan, man, kan man, godt. man godt, ikke, Simon? Det kan man godt. Det gør jeg selvfølgelig ikke, men det kan man godt. Man kan godt have det kørende og så sidde og smile, ligesom med publikum? Er der forskel på de forskellige klubers tilhængere? Øh, der er der. Når man ser det i sådan en 3D-animation, så kan man godt se, hvordan de, de, de ligesom står på tabunen og, og agerer. Og er vrede. Og er frede. Nogle ja. gange er de frede, nogle gange er de glade. Men jeg bestemmer faktisk for, uh, Grauk, til, at jeg også vil vise dig ja. uh, det her, og, og vise folk der, derhjemme. Det, det er jo fordi, at jeg ved, at mange der sidder derude og, og spiller fodbold, men jeg også har gjort det under corona, og mange der nørder det lige nu. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis uh, nogle folk uh, ude i stuerne kom med et bud på, hvem jeg skulle købe, så lover jeg og, at købe nogen til Newcastle næste gang. Og du skal også give mig et navn på en spiller, og jeg skal jagte til Newcastle, så gør jeg alt, hvad jeg kan for at hente ham. Du må, du må, du må selv vælge ind. Jeg tror lige, vi kan hijack Messi. Så, øh, han, øh, han skal ikke til sygeplejersker. Skal jeg prøve med ja, prøv noget lidt mere realistisk om klimaet? End hvad er der nu galt med det? Selv i okay. den virtuelle verden er der begrænsninger. Jeg lover næ næsten stillet stille dig med. Om en uge der har jeg forsøgt at hente Messi til Newcastle, det lover jeg dig. Og, øh, og, ellers og... så kan du måske øh, sælge dit, øh, din klub til nogle saudiarabere, der kan lægge nogle penge. De er faktisk øh, blevet blevet solgt. Jeg, jeg er blevet overtaget af Han røg ud og ind fik jeg en ny ejer, som øh, med det samme lovede og købe to spillere til mig. Øh, nu skal de se, hvad han hedder. Øh, Matti Kamara. Fra Olympiakos, en, en ja, uh, central ja, ja. midtmand spiller, og så uh, ham, der hedder Victor... Tugankov, er det, så man siger det Tugankov, en ukrainer fra Dynamo Kiev, Så man hentede simpelthen begge to til mig. Kan han ikke købe så Laudrup? <laughs> det kan jeg prøve. Nå, jeg synes bare, det var et sjovt hjørne at have med, fordi det lige er udkommet, og jeg vil rigtig gerne høre folk derude bud på, hvem der er de nye store stjerner i fodboldmandiet, og hvem man, skal, hvem man skal købe, eller egentlig bare se, hvordan det går med, med jeres John spil Rooney derude. John Rooney fra Stockport. John Rooney, ham lover jeg at købe til dig. <laughs> det, det kan godt, Ham spiller jeg med næste gang. <laughs> Vi er nået til vejs ende med øh, ugens udgave af Get In Talk Show. Vi kan jo lige øh, fortælle, hvad vi ellers har på programmet i den øh, kommende tid. Der er jo masser af programmer inde på øh, D-Play. Man øh, kan se alle vores øh, digitale sportsprogrammer der. Og så er der også Europa League. Ja, jeg vil lige sige, at torsdag aften der har vi jo læster. Hmm? Øh, vi har, vi har rystet posen lidt i forhold til, hvad vi viser på søgter. Skal jeg kommentere. Ja, det skal du kommentere. Jeg har haft min kamp. Og vi har gode folk i gang med ja. øh, at lave et indslag, der ligesom kigger på tiden for Leicester efter 2016, altså det her magiske mesterskab. Hvad er det for mm. en tidslinje, de har gennemgået, og hvor er de på vej hen som klub? Og der vil jeg lige hurtigt rejse et flag for Leicester, fordi de var den eneste Premier League-klub, der her for nylig stemte imod forslaget om at lave Premier league kampen om til pay-per-view i England, sådan at, at man skulle give yderligere 15 pund ud over det, man i forvejen betalte, for at få lov at se sin klub. Leicester, eneste Premier League-klub, der stemte imod. Nu er det jo faldet, det forslag, fordi folk blev så rasende at de begyndte at donere 15 pund til velgørende formål i stedet for til Sky. Så, så de er meget, meget populære lige nu hos alle i England. Alle fodboldtællinger i England igen. Og de gør det også godt, må man bare sige. Det er brak i de møder, ikke? Og jo. så er der også en stor kamp mellem Rangers og Benfica. Den glæder vi også til. Det gør Brian Laudrup også hele tiden. Det gør han også, ja. Og Nunez, ikke fra Benfica? Nunez, som, har, som, som jeg faktisk også har hentet til Newcastle, fordi jeg har set i Europa League. <laughs> ja, Benfica. Jeg 430 millioner på ham fordi jeg synes, han var så fed i Europa League. Molde, Arsenal, Tottenham, Lotte ja. Bords. Det er gode kampe. Det er det. Og hvis man vil se det hele, så er det i Europa League. Goalshow live, som Kenneth Nudi og Kasper Højgaard sidder klar til at sende jer igennem på de pladser Så kan man simpelthen få alle målene der. Skal vi ikke bare lukke ned for i dag? Det Tak fordi I var med her og tak. tak fordi I så med derude hen en rigtig god uge. Vi ses til Europa League på torsdag og ellers til Get in Talk Show igen i næste uge. Programmet blev præsenteret af